засмаженої на керогазі, бо піч була затулена засланкою та сажними челюстями, густо обтинькована глиною, яка, підсихаючи, парувала й тріскалася. Дід до столу не сів, а прилаштувався у вмисниках і, поклавши руки на коліна, шамкав про колишнє. А як повернувся з під німця, в самій царській шинельці нікола ні двора, землі, значить, откраїли. О, посватився до одарки, вона ж у попа служила. Батюшка й кажуть, бери, Єврасю, бери. От дощу полою шинелі накриєш, і вже не під голим небом. Воно таке й так. Став я думати, як би його розбагатіть, а в німецькому полоні... Вивчився олов'яні ложки в піску виливати. У пакулі ж тоді за ложку три пуди хліба давали. Назбирав я порівчаках та яругах снарядів і олива натопив. Олива натопив, з глини форму виліпив і пішов знову до батюшки. Одарку сватать. Ну, Єврасю, батюшка каже, тепер ти будеш хлібний. Бери одарку, а й правда його. Купили ми хатку, купили свиню, а щує моя душа кінець світу. Ми за свиню і навдьори. Я поліз на піч, завішану клаптем вилинялого ситцю. У звичайні дні я відсував завіску і сліпив очі над книгами при рожевім блимені. Під стелею, засидженою мухами 25. -ки. Але сьогодні мені кортіло повернути щасливе відчуття польоту по небесній блакиті, так нагло обірваного тітчиною з'явою. І я вдав, що укладаюся спати. Черень аж пащив. і я підібгав під боки ганчір'я, яке знайшлося на печі. Нарешті заплющив очі. Наказав собі не чути дідового бубоніння і став силувати уяву до недавньої гри. Натомість з пам'яті несподівано випливло давні як світ, уже неймовірне почування сонячний весняний день. Мати білить хату до Великодня, хату обмиту, обшмуглену вітряними березневими дощами. Я сиджу на задвірнім порозі, мружачись до молоденького сонця. І раптом муха радісного шаленства кусає мене. Я кидаю кота з колін, навздогінці летять з ніг розтоптані материні чуні, а я, босоніж ж, лопочу по вогкій прохолодній стежці повз білий хатній причілок, повз корицево-зелений дитинний волот-любистку, повз червоні вістречки півуні, що владно прошпиговують розчесане граблями сухотрав'я, повз яблуні а в крихотульнім рожевуватім листі, наче у фарбованій ваті, що нею цицькують ялинку в клубі, від зимового омертвіння, від гнівного материного окрику. Після материних ляпанців я знову сиджу на порозі з худоребрем, але оксамитовим на дотик котом на колінах. Сонце злизує з мого обличчя циганські сльози і колише мене в теплих, аж гарячих долонях. Я дрімаю, прихиливши голову до лутки дверей, поринаючи все глибше в сон, наче у купіль. І раптом Поріг піді мною починає легенько здригатися, буцім віз на мерзлому осінньому грудді. Я розплющую очі, втуплююся в піч і згадую, що я на тітко-дядьковій печі, а не на материнім порозі. І мені сниться моє дитинство. Різкий, нетерплячий поштовх кидає мене ще соннуватого від комина до бічної стіни. Того ж менту глухий протяжний гул народжується під шкаралупою черені, яка, вочевидь, здимається і горбиться. Піді мною